Озвучено книжкова хмаринка. Акт шостий. На перехресті Мейнстріт і Атлантик кучугурище глибші і ще кілька вітрин провалено всередину. Камера знову від'їжджає до аптеки, і ми бачимо, що всередині все стало зимовою тундрою. Морозно блищать у глибині аптеки літери рецептурний відділ. Біля вітрини висить плакат «Стукне обігрівачем зимі по морді, але цього разу зима сміється останньою». Обігрівачі, що стоять у ряд, засипані снігом. І годинник з маятником уже засипаний разом з циферблатом, але він ще йде. Нині він починає відбивати час. Раз, два, три, чотири. У будинку Марти Кларендон у передпокої лежить її тіло, накрите скатертиною. І чути голос іншого годинника. П'ять, шість, сім, вісім. У дитячому садку Моллі – Годинник з озулею дітям подобається, як вона вискакує і ховається. Безсоромно, ніби язик висовує. Підхоплюють. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Але трохи зловісно стоять маленькі столики та стільці. Картинки на стінах, дошка, на якій написано. Ми говоримо «дякую», ми говоримо «будь ласка». Біля вантажного майданчика, біля магазину, так само лежить загорнуте тіло Пітера Гоцца. Тепер просто шматок льоду, але так само стирчать з-під брезента його чоботи. Офіс також усипаний папером і канцелярським приладдям, і так само лежать купою опалих лозин, але тепер тут порожньо. Камера рухається до магазину, і там також нікого немає. Тільки перевернута стійка та розсипані карти у відділі консервів свідчать, що тут щось трапилося. Якесь лихо, але тепер уже бідаться не тут. Великий настійний годинник над касою, він на батарейках, показує одну хвилину першого. У сараї комурі за будівлею мерії лежать два загорнуті тіла – Біллі Соамса та Кори Стенхоуп. У нічній кухні мерії все прибрано до близьку. Чисті стійки, вимиті каструлі висять на сушарках. Годинник показує дві хвилини першого. Як і в дитячому садку – маленький народ, обстановка дещо лиховісна – Ледве палаюче світло, економія пального, і вітер, що завиває зовні. На табуретах біля дверей сидять Джек Карвер та Кірк Фрімен. У них на колінах мисливські рушниці, і обох хилить у дрімоту. «І як ми в такій каші щось побачимо?» – запитує Кірк. Джек хитає головою. Він також цього не знає. В офісі мерії тихо та безглуздо потріскує рація. Нічого, окрім перешкод. Біля дверей бережуть Хедж та Алекс Хабер теж із рушницями. Тобто, стереже Хедж, а Алекс спить. Хедж дивиться на нього, і ми бачимо, як він обговорює саме з собою, чи штовхнути Алекса ліктем. Вирішує – пожаліти сплячого. Камера показує стіл Урсули, де спить теса Маршан, впустивши голову на руки. Камера дивиться на неї, потім спливає вниз сходами, і ми чуємо сильно заглушений перешкодами голос проповідника. Ви знаєте, друзі, що нелегко бути праведним, але легко піддатися так званим друзям, які кажуть вам, що гріх – це природно, що нехтування чудово, що немає Бога, який вас бачить, і можна робити все, що хочеш, якщо не попадешся. Чи не скажете ви «Алілуя»? «Алілуя» – доноситься приглушена відповідь. Біля телевізора лишилося чоловік десять. Вони влаштувалися в небагатьох комфортних кріслах і на диванах, яким місце хіба що на розпродажі. Усі сплять, окрім Майка. На екрані ледь помітний у спотвореному зображенні проповідник із пригладженим волоссям, що вселяє не більше довіри, ніж Джиммі Сваггард на задньому дворі підозрілого мотелю. «Алілуя, брате мій!» – каже Майк. «Трави далі!» Він сидить у туго набитому кріслі трохи віддалік від інших. Вигляд у нього втомлений, і, мабуть, довго він не спати не зможе. Він уже клює носом. На боці у нього револьвер у кобурі. «Брати і сестри, сьогодні я говоритиму вам про таємний гріх», – продовжує проповідник. «І сьогодні нагадую вам, алілуя Господеві, що гріх солодкий в устах, але гіркий на язику і отруйний у животі праведника. Нехай благословить вас Господь, і чи не скажете ви «Амінь»?» Майк, як з'ясовується, не скаже. Він уже впустив підборіддя на груди, і очі його заплющилися. «Але ж таємний гріх – те затверділе серце, що каже собі». Я нікому не розповім, я залишу все при собі, і ніхто ніколи не впізнає. Подумайте про це, брати та сестри. Як легко сказати собі, я збережу цю маленьку нечисту таємницю, вона нікого не стосується, і мені від неї шкоди не буде. Сказати так і не бачити потім виразки гниття, якою обростає таємний гріх, хвороби, що починає роз'їдати душу. Під його промову камера показує нам спляче обличчя. Серед них Санні Бротіган і Алтон Белл, що хропуть на дивані, зрушивши голови на іншому дивані Джонас і Джоанна Стенхоуп, що обійняли один одного. Ми разом з камерою віддаляємося до імпровізованої завіси. І голос проповідника стає тихішим. Він продовжує міркувати про таємний гріх і себелюбство. А ми йдемо за завісу. Тут чути звуки заснувшого гуртожитку. Кашель, сопіння, тихе похропування. Спить на спині Деві Хоупвелл із похмурим обличчям. Спить на боку Роббі Білс, простягнувши руки до Сандри. Зі своєю дочкою Саллі і сестрою Тавією спить Урсула Готсо. Вони притиснулися один до одного тісніше, при гніченні Пітера. На здвинутих разом ліжках сплять Мелінда Хетчер та її дочка Піпа. Ральфі лежить на руках у сплячої матері, як у колисці. Ми дивимося туди, де раніше дітей укладали спати, і їх там ще багато. Бастер Карвер, Гаррі Робішо, Хейді Сант-П'єр, Дон Білс. Сплять мешканці Літтл Толл-Айленду. Неспокійний їхній відпочинок, але вони сплять. Крупним планом Робі Білс. Він нерозбірливо бурмоче очі бігають під закритими повіками. Він бачить сон. День Мейн-стріт. На вулиці, фактично над нею, бо Мейнстріт, похована під чотирма не менше футами снігу, стоїть телерепортер. Молодий і красивий, одягнений у яскраво-червоний лижний костюм, рукавички йому під колір і на ногах у нього лижі. Інакше, швидше за все, навряд чи міг би тут стояти. Так, на вулиці чотири фути снігу, але це ще не все. Магазини помітні жахливими кучугурами. Зруйновані лінії електропередачі зникають у снігу – як обірвані нитки павутиння. Репортер каже до камери. Так звана «буря століття» Нової Англії пішла в історію. Від Нью-Бетфорда і до Нью-Хоупу люди відкопуються з-під таких завалів, які вписали до книги рекордів нові рядки і цілі сторінки. Репортер йде на лижах по Main Street повз аптеки, залізну лавку, ресторанчик Хенді-Боб, бар чи ночу перукарню. Так копають сюди, тільки не тут, на Літл-Тол-Айленді – Клапти суші біля узбережжя штату Мен, будинку для майже 400 душ, згідно з останнім переписом. Майже половина цього населення знайшла укриття на материку, коли стало зрозуміло, що вибухне буря і вибухне серйозно. Серед них майже всі школярі від молодших до старших класів. Але майже всі інші 200 чоловіків, жінок та маленьких дітей зникли, винятки ще страшніші і сумніші. Ми бачимо у світлі дня те, що залишилося від причалу. Бригади швидкої допомоги з похмурими обличчями несуть четверо нож у поліцейський катер, прив'язаний до уламку причалу. На кожних ношах застебнутий на блискавку мішок. Чотири трупи знайшли поки що на Літл Толл Айленді, продовжує репортер. Два випадки можна вважати самогубством, але ще два трупи явно належать жертвам вбивства. Вони забиті до смерті тупою зброєю, можливо, одним і тим самим предметом. І ми знову бачимо репортера. «Ой-ой! Він одягнений у той самий червоний лижний костюм, такий самий ясний і так само цвірінький синицею, але червоні рукавички він змінив на жовті. Якщо ми не впізнали ліножа досі, на що слід сподіватися, тепер його не впізнати неможливо». Репортер, він же Лінош, продовжує. «Особи загиблих не розголошуються до впізнання найближчими родичами, але вони всі давні жителі острова». І Пантеличині поліцейські задають собі знову і знову те саме питання. Де інші жителі острова? Де Робі Білс, міський менеджер? Де Майкл Андерсон, власник складу-магазину, що служив на Літл Толл Айленд констеблем? Де 14-річний Деві Хоупвелл, який залишився вдома одужувати після мононуклеозу? Де всі рибалки, торговці, члени міської ради? Ніхто не знає. За всю історію Америки лише один був такий випадок. Крупним планом обличчя Моллі Андерсон. Її очі теж швидко бігають під закритими повіками. Вставка. Картина, що зображує поселення 18 століття. Чути голос жінки-репортера. Так виглядало село Роанок, штат Вірджинія, у 1587 році, до того, як звідти зникли всі мешканці, чоловіки, жінки та діти. На дереві. Вставка. Нарізаний на стовбурі в'язана напис. Літери Кроатон. Ось це слово – кроатон. Чи є ім'я? Назва міста чи місцевості? Безглуздя? Слово забутої багато століть тому мови? Цього теж досі ніхто не знає. Камера показує Мейнстріт з репортером-жінкою. Їй дуже личить червоний лижний костюм. Він чудово гармонує з довгим білявим волоссям і рум'яними щічками. І яскраво жовтими рукавичками. Так, це знову лінош. Тільки він говорить жіночим голосом і має дуже привабливий вигляд. Це не перевдягання в жіночий одяг для сміху. Це чоловік, який справді виглядає, як молода жінка, і каже жіночим голосом. Це дуже серйозно. Жінка-репортер продовжує рівно з того місця, де обірвався Сон Робі, і тепер проходить, точніше проїжджає на лижах Main Street до мерії, продовжуючи коментувати. Поліція продовжує запевняти репортерів, що загадку буде вирішено, але навіть вона не заперечує очевидного факту – для зниклих мешканців Літл Тол Айленда надії дуже примарні. Вона підходить до мерії, теж занесеної кучугурами. Судячи з збережених слідів, більшість остров'ян провели першу і найстрашнішу ніч тут, у підвалі мерії Літл Тол Айленда, що було далі, ніхто не знає. Цікаво, чи могли вони щось зробити, щоб уникнути своєї незрозумілої долі. Вона проходить до бані, де висить дзвін. Камера дивиться нерухомо їй у слід. Крупним планом – Деві Хоупвелл. Він неспокійно спить. Очі бігають під повіками. Під виття вітру йому сниться. Репортер простягає руку до бані. І хоча ми бачимо його зі спини, ясно, що у вісні Деві – репортер, чоловік. Він обертається. У нього борода, окуляри, вуса. Але це знову лінош. Він каже – Можна уявити, що вони у своєму острівному егоїзмі та дурній гордості Янки відмовилися дати, дати одну просту річ, яка б для них все змінила. Для вашого кореспондента це здається можливим, здається можливим. Чи шкодують вони про це тепер? Пауза. Чи живі вони, щоб шкодувати? Що сталося у Роанок у 1587 році? І що сталося тут, на Літл Толл Айленді, 1989 Можливо, ми ніколи не дізнаємось. Але одне я знаю точно, Деві. Ти страшенно низького зросту для баскетболу. І ти не влучиш м'ячем навіть в океан. Репортер, якого бачить Деві, напівобертається і соє руку в сніговий купол. Там меморіальний дзвін, але у вісні Деві це не дзвін. Репортер дістає звідти закривавлений баскетбольний м'яч і кидає його у камеру. При цьому губи його розсуваються, відкриваючи зуби. Не зуби, а ікла. «Лови!» – кричить репортер. Сплячий Деві у підвалі крутиться, скидає руки, наче ловить м'яч. Ні, ні, стогне він». Біля телевізора в підвалі Майк звісив голову на груди, але і у нього очі бігають за заплющеними повіками. І він, як і інші, бачить сон. Голос проповідника. «Але знайте, що всі ваші гріхи знайдуть вас, і що ваші таємниці вийдуть назовні, бо все таємне стає явним». На каламутному екрані проповідник, і, звичайно, це теж Лінош. Чи не скажете ви «Алілуя», о брати і сестри мої? Чи не скажете ви «Амінь»? Бо я прошу вас вміти бачити жало гріха і знати ціну пороку. Я прошу вас бачити несправедливість тих, хто зачиняє двері перед мандрівником, який просить так мало. Камера насувається на океан, на якому миготить сніг. І проповідник тане в темряві. Але в темряві сніговій, бо вітер зірвав антенну з даху і дуже поганий прийом. Але на екрані з'являється зображення. Тепер сніг на ньому – це справжній сніг, сніг бурі століття. І в ньому рухаються люди довгою лінією змії, що танцює вниз по пагорбі Атлантик-стріт. «Бо відплата похоті порох, і плата за гріх пекло», – каже голос проповідника. Жахливою процесією йдуть островитяни – що впали в транс в нічних сорочках і піжамах, що не помічають виючого вітру і снігу, що вкриває їх, іде Анджела з маленьким бастером на руках, за нею Молі в нічній сорочці на Серальфі, Джордж Кірбі, Ферт Ендрюс, Роберта Койн. Добре. Зрозуміло, всі тут. І у кожного на лобі дивне та зловісне татуювання Кроатон. Бо якщо відкинуть прохача, і той, хто молить, не чує відповіді. Чи не накинуті, будуть жорстокі. Алілуя, амінь, відповідає сплячий Майк. Ми бачимо його обличчя крупним планом. Біля залишків міського причалу вони йдуть прямо на камеру, на смерть у холодному океані, як лемінги. Ми не можемо повірити, але все ж таки віримо. Після Джорджтауна та Хевенсгейт віримо. Першим іде Роббі. Вибачте, що не дали вам того, що ви хотіли. Він падає з розламаного причалу до океану. Орв Бучер, другий. «Вибачте, що не дали вам цього містере Лінош». «Іде слідом за робі». Енджі Карвер з Бастером на руках. «Ми просимо пробачення, правда, Бастере?» З дитиною на руках вона робить крок із пірсу в море. Наступна моль з Ральфі на руках. Майк біля телевізора сіпається у вісні, і хто б не смикнувся, бачачи такий кошмар. «І Молі, ні!» Голос проповідника не замовкає. «Бо так мало просили у вас, скажіть мені Алілуя, і ви запекли серця своє і закрили вуха свої. І за це ви будете розплачуватись, ви будете затавровані, як немилосердні, і будете за це страждати». Моллі стоїть на пристані. Вона теж у трансі, як усі, але Ральфі у неї на руках у свідомості, і він боїться. «Ми запекли наші серця, містер Лінош», каже вона. «Ми закрили свої вуха, і тепер ми платимо за це». «Вибачте нас, містер Лінош. Тату, тату, врятуй!» – кричить Ральфі. «Ми повинні були дати вам те, що ви хотіли», – каже Моллі. Вона крокує з пірса в чорну воду з Ральфі, що кричить на руках. Майк прокидається із судомним вдихом. Дивиться на телевізор. На екрані лише сніг. Станція або втратила антену у бурі, або припинила передачу. Майк випрямлюється в кріслі, намагаючись перевести подих. «Майк!» – кличе Санні Бротіган. Він нагромаджується над Майком з опухлими від сну очима. Волосся прилипло до голови. «Слухай, мені такий кошмар наснився. Там репортер». До них підходить Аптон Белл і продовжує його фразу. «На Майнстріт розповідав, як тут усі зникли. Зупиняється, вони санні переглядаються. Як у тому місті у Вірджинії давно. І ніхто не знає, куди вони поділися. А в цьому сні ніхто не знав, куди поділися ми. Усі обертаються до завіси». Там стоїть Мелінда у капорі. «Вони бачать той самий сон, – каже вона, – ти розумієш? Усі бачать один і той самий сон!» Вона обертається на відгороджені ліжка. Сплячі смикаються на ліжках, вони стогнуть і сіпаються, але не прокидаються. У телевізора Мелінда запитує, але куди могли зникнути двісті людей? Санні та Аптон хитають головами. На середині сходів з'являється Тесе. Волосся в неї стрепане, вона ще не до кінця прокинулася. Особливо на острові, відрізаному бурею, каже вона. Майк встає та вимикає телевізор. «В океан», – відповідає він. «Як?» – не розуміє Мелінда. «В океан масове самогубство, якщо ми не дамо йому те, чого хоче». «А як він зможе?» – починає Санні. «Не знаю», – каже Майк. «Але гадаю, що він це зможе». Відкидаючи у завісу, Моллі виходить з Ральфі на руках. Він міцно спить, але вона не в змозі його залишити. «Але чого він хоче?» – запитує вона Майку. «Чого він хоче?» «Напевно, ми це дізнаємося», – відповідає Майк, коли він буде готовий сказати. Промінь маяка ходить і ходить по колу на кожному обороті, вихоплюючи стемрявий сніг. В одного з розбитих вікон зверху стоїть якийсь силует. Камера наїжджає на ліножа, який стоїть, заклавши руки за спину, та оглядає місто як правитель, що дивиться на своє царство. Зрештою, він відвертається. В апаратній освітленій лише червоними вогниками приладів Лінош здається лише тінню. Він проходить через зал і відчиняє двері на сходи. Камера насувається на екран комп'ютера, який ми вже бачили. І на ньому зверху вниз, стираючи попередження про штормовий прибій, з'являються знову і знову ті самі слова. «Дайте мені те, що я хочу, і я піду». З апаратної ми дивимося зверху на запаморочливі гвинтові сходи, якими спускається Лінош. Він виходить із будівлі маяка, тримаючи в руці тростину з головою вовка, і йде в сніг, прямуючи «Бог знає, куди творити Бог знає, яке зло». Стоїть у кадрі спорожнілий маяк. І затемнення. Кінець шостого акту.